Її даний кінець губився під обрієм, відтіненим темною смужкою лісу. І всі козаки поглядали в той бік. Трохи ближче до них, по праву руку, білів березняк. А ліворуч блищало коліно річечки Кирші. «Чого раптом Кирша?» – подумав собі Санько Кулібаба щоб менше думати про те, що не давало спокою. От у Горбулеві така річечка називається свинолужка. то там усе зрозуміло. Біля води лужок, а на ньому пасуться свині. А кирша? По якому це воно? Треба спитати у лодзі ліпки. Може це по їхньому, адже ляхи тут колись теж наставляли свої порядки. І старі люди кажуть, що саме в лісах біля Веприка отаман Швачка скликав своїх гайдамаків. Санько перевів погляд від річки на лодзю, який заліг праворуч. Від нього за дубовим відземком. І вглядався далі, ніж міг побачити. Аж прух. А може він бачить там свою Маритку і думав, Скількох бузоків йому вдасться сьогодні покласти до пекла за кривду, завдано їй. «Лодзю, чуєш?» – озвався до нього Санько. Поки ще можна було озиватися. «Чого тобі?» – холодно спитав Лодзю. Він завжди говорив холодно, і очі у нього були холодні і гострі, як сокира але це було льодяне. Ти не знаєш, що таке кирша? Знаю. А що? Річка? Та я знаю, що річка. То чого ти від мене хочеш? Ще холодніше спитав Лотдя, і дивлячись на його людяне обличчя, Санько був певен, що в липки під шкірою тече блакитна кров. Та раптом це гостре, як сокира, лице загострилося ще дужче. Лодзо щось таки нагледів за пругом. Бо на відкритому полі, скільки сягало око, Санько не бачив жодного пороху. Але ні, у дальньому кінці дороги, що губився під обрієм, з'явилася чорна цятка. Вона поволі більшала, як горбик, де риється кріт. Горбик підростав, ворушився і невдовзі виріс у темну купу. Наче там висипали хуру гною. А з тієї пливкої купи по вималювалася голова кавалерійської колони, яка рухалася польовою дорогою в їхній бік. Сенько поглянув ліворуч, де примостився овер колапай. Обличчя його було таким спокійним, що Сенькові захотілося спитати ще воверка, що таке кирша? але розбалакувати вже не було коли. До того ж лапай заїкався, і поки він відповість, поки вимовить одне слово «к-к-к-кирша», ворог буде під носом. Санько страху не відчував. Він уже звик до таких засідок, але неприємно було дивитися, як із маленької чорної цятки виторучується кінна вервочка, в якої не видно хвоста. Хто, напевно, знає, що таке кирша, то це їхня отаманша, думав Санько, нехай усе закінчиться. Тоді він запитає у неї. Звідки ляг взялася така чудна назва у річки? Він скосив око туди, де залягла Маруся. Вона розглядала в бінокль колону, яка, здавалося, коливається на одному місці – хоч насправді посувалася розміреною ходою. Марусі ці кінотники не сподобалися. Їхали вони в суворому ладі, міцно трималися в сідлах, були добре озброєні. У передній трійці колони один був задягнутий у підбиту хутром шкіру, другий – у чорний моряцький бушлат і без козирку, а третій – у блідо-зелену ватянку. Марусю завжди дивувало, що большевицьке військо не мало свого сталого обмундирування. Воно носило те, що перепало йому від царської армії чи її полонених. Але того спадку комуні не вистачало. Особливо взуття. Тому цілі орди кацапчуків перли в Україну в лаптях, по столах, калошах, чунях. Вони ладні були бігти сюди, бо соняч, аби визволити братів-малоросів від оскаженілих петлюрівців, що намислили собі самостійне життя. Ці кінотники теж були зодягнуті кожен по-своєму, але неабияк. Усі в чоботях, галіфе, хто в шапці, хто в кашкеті, хто в безкозирці. Ось на добрих вгодованих конях видно було, що це частина особливого призначення, а не якась там п'яна матросня, що її випадково випхали з вагонів на Фастівській залізниці для придушення контрреволюції. Уже було видно хвіст колони, яка розтяглася сажнів на сто, але звідси від лісу вона здавалася густішою. Глухий ту під копит наростав, і вже без бінокля було видно, як троє передніх вершників перемовляються між собою. Той, що був у чорному бушлаті, навіть показав рукою цей бік і сказав щось смішне, бо обидва його товариші засміялися, а той у шкірі раптом високо підняв руку і зупинив колону. Він також підніс до очей бінокль, що тильпався в нього на грудях. Навів його прямісінько на санька, від чого Кулібаба перестав дихати, вгруз у землю, і йому здавалося, що він не заховався за дубом, а навпаки дуб заховався за нього. Наступної миті чорний бушлат швидко зняв із-за спини рушницю і прицілився у санька чи, може, взяв на мушку дуба, за яким він лежав. Санько ще тісніше притиснувся до землі, чекаючи пострілу. Але чорний бушлат не вистрілив. То він так схитрував, міркуючи, що коли в лісі є засідка, то на його войовничий порив партизани відкриють вогонь і видадуть себе передчасно. Чорний бушлат, закидаючи рушницю за спину, знову сказав щось таке, що обидва його супутники голосно засміялися. Санько легенько поторкав пальцем собачку карабінки. Колись у нього був такий казус, що від хвилювання він натиснув не на спусковий гачок, а на захисну скобу.